А яка тобі різниця? Ти, паскудо, вважаєш, що я буду спокійним від того, що ти заразна? Послухайте, ледве стримуючи себе, щоб не нагрубити, сказала Даша спокійним голосом. «Хто вам дав право мене ображати? Я нічого вам поганого не зробила». «Не зробила?» – закричав чоловік – «Ти, тварюко, заразила снідом мою дитину!» Даші по шкірі пробіг крижаний холод жаху. «Що?» «Ти хоч розумієш, що ти накоїла!» «Ти, сука, ухоркала мою дитину! У нього знайшли вілінфекцію, і ти в цьому винна!» «Не може бути!» – прошепотіла ошелешена Даша. «Цього не може бути!» «Може, і ти, гнидо в цьому винна!» «Мені дуже шкода», – пробелькотіла розгублена Даринка. «Але тоді в аварії я й сама підхопила інфекцію. А мені плювати, де ти її підхопила!» – перервав її грубий голос. «Мене хвилює тільки мій син, якого ти згубила!» «Даруйте, але я врятувала вашу дитину!» Малюк не міг дихати і просто загинув би. Загалом слухай мене уважно, коза драна. Я знайду тебе, хоч би ти де сховалася із гною. Вважай себе трупом. Зв'язок урвався. І Дашин телефон запікав жалісливими протяжними гудками, не давши дівчині сказати те, що вона хотіла. Даринка у розпачі впала на диван і гірко розплакалася від кривди і несправедливості. Перед її очима знову промайнула аварія. Відчай, коли вона зрозуміла, що десь має бути немовля, але не могла знайти його. Образа – Боляче стиснула спазмами горло, коли Даша згадала, як з останньої сили, непритомніючи, назустріч людям у білих халатах, несла на руках закривавленого малюка, який уже дихав. Розділ двадцять третій Віталій Степанович мав дуже хорошу на обличчя. Він безпомилково міг згадати при зустрічі людину, з якою спілкувався рік-два тому, хоча б раз. Звичайно ж, він одразу впізнав цю синю оку, світловолосу дівчину зі шрамом на лобі. Але що привело її сюди знову, подумав, вітаючись. А Віталію Степановичу Мені хотілося б поговорити з вами, сказала Даша, і легкий рум'янець залив її щоки. З задоволенням відповів лікар і запросив до свого кабінету. Він тільки-но зібрався пообідати, і в чайнику був готовий окріп. Даринка почала говорити, і те, що почув Віталій Степанович, вразило його до глибини душі. «Я розумію, що мені треба жити, треба лікуватися», – на закінчення своєї сповіді мовила Даша. «Але я не знаю, як мені жити. Де знайти в собі сили?» Вона підвела на лікаря свої очі Озера і відкрито дивилася на нього. У них були тільки відчай і запитання». Віталієві Степановичу вже не раз доводилося бувати і в ролі священника на сповіді, і в ролі психолога, але цього разу він уперше розгубився. Перед ним була тендітна, худенька, така мужня і в той самий час беззахисна дівчина, яка не роздумуючи кинулася на допомогу людям, безглузда випадковість призвела до смертельної хвороби. А ті, кому вона готова була віддати свою доброту, безкорисливість і любов, у скрутну хвилину відтрутили її від себе, топтали в бруд і пробіглися по її тонкій, чуттєвій душі своїми брудними ногами, залишивши її сам на сам із бідою. Моє життя звалилося, «Залишивши мені такі уламки, з яких вже нічого не зліпиш», – зітхнула Даша. «Не треба будувати майбутнє на руїнах минулого», – сказав Віталій Степанович. «Минуле треба перекреслити і почати нове життя». «Снід – це діагноз, а не смертельний вирок. Викиньте з душі тривогу і страх». Розумієте, Дарино, вам доведеться почати абсолютно нове життя. О, як вам пояснити? Ми всі ходимо під Богом і ніколи не знаємо, в який момент нам доведеться залишити цей світ. Здавалося б, здорова, повна сил, енергії, планів людина, проходячи повз будинок, потрапляє під крижану брилу бурульок, які падають їй на голову. Вона гине, хоча цього ні вона, ні її знайомі ніяк не очікували. А тим часом бабуся, яка пережила важкий інсульт, одужує і живе ще 20 років. Просто люди не знають, коли приходить їхня година і живуть спокійним, нормальним життям. Вони вранці чистять зуби, поспішають на роботу, одружуються, народжують дітей, Люблять і вірять. Хоча шансів у них у цей день залишитися живим нітрохи трохи не ні більше, ніж у вас. Але ж вони не думають про це. Адже так? Чому ж тоді ви вирішили на собі поставити хрест і опустили руки? Напевно тому, що я залишилася сама. Ви не самі. Знайдіть нових знайомих. Подумайте про те, що тяжко хворих людей дуже багато, і всі вони живуть і борються за своє життя. Зробіть так, щоб у вас не було вільного часу. Не давайте сумним думкам ані найменшого шансу. Подумайте про те, що ви маєте навіть деякі переваги. Які? Інші? не знають, коли прийде їхній час залишати цей світ. Вони гайнують даремно дорогоцінний час, не квапляться щось зробити сьогодні, відкладають на завтра, а завтра може й не бути. А ви поспішайте жити, поспішайте зробити те, що хотіли, але відкладали на потім. Не дайте душі озлобитися, Відкрийте її назустріч людям. Я не кажу, що це легко і просто, що вас усі зрозуміють. Ні, так не буде. Світ жорстокий і непередбачуваний. Але ж є багато, навіть дуже багато людей, яким, як вам зараз, не вистачає просто доброго слова, яким нічого не потрібно, крім моральної підтримки. Може бути, навіть не підтримки, а просто, щоб хтось був поруч у важку хвилину. Поклав свою руку на його. І цього достатньо. Даша слухала мовчки, широко розкривши очі. Вони вже не були такими згаслими і сумними. Поступово в них почав загорятися живий блиск і заблищали іскорки – Змарніли обличчя почало набувати яскравих рис. Її губи порожевіли і, злегка здригнувшись, розтягнулися в янгольську посмішку дитини. «Спасибі вам!» – прошепотіла вона, ледве ворушачи губами. «Тепер я точно знаю, що мені треба робити». Ви, Дарино, не шкодуєте, що приїхали до мене? спитав лікар, відчувши, що трохи зніяковів, без видимої на те причини. Що ви? сказала Даша. Віталій Степанович подивився на дівчину. Очі в неї жваво блищали, щоки були вкриті легким рум'янцем, і на них з'явилися маленькі симпатичні ямочки. Радійте життю, вів далі лікар, кожній його миті. Ще раз повторюся, вам буде нелегко, але труднощі загартовують людину і роблять її ще сильнішою.